A bundának nincs galéria, mégis bunda, abunda, ihaj bunda, csuháj bunda, mégis bunda, abunda, ihaj bunda, csuháj bunda, mégis bunda, abunda. Kifordítom, befordítom, mégis bunda, abunda, ihaj bunda, csuháj bunda, mégis bunda, abunda, Ihai bunda, bunda csuháj bunda, mégis bunda, abunda. Ha megázik is a bunda, mégis bunda, a bunda, Ihaj bunda, csuhaj bunda, mégis bunda, a bunda, Ihaj bunda, csuhaj bunda, mégis bunda, a bunda. Nem tudom, hogy a külföldi tanulók mit szólnak a mégis bunda a bundához de hogy nem könnyítik meg az ilyen versikék a nyelvtanulást, az biztos, de lehet, hogy nem biztos, mert lehet, hogy pont ezek könnyítik meg. Szóval meglátjuk, hogy mi köze van annak a nyelvtanuláshoz. Erről természetesen Makara Györgyöt fogom kérdezni, aki a kvantumnyelvtanulás felfedezője vagy létrehozója, és a tanulás nélküli nyelvtanulás híve. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm a meghívást, és... Ugorjunk bele, hogy miért került ide ez a mégis bunda a bunda. Ez a gyerekmondóka, ez a mégis bunda a bunda egy nagyon mély filozófiai tanulságot hordoz, nevezetesen azt tanítja meg nekünk, hogy a tárgyak állandók miközben változik az alakjuk és így tovább és a beszélt nyelvben pedig nekünk ezt kell tudni kifejezni. Azt, ami állandó, függetlenül attól, hogy mikor beszélünk róla, ki beszél róla, kihez beszélünk róla, miért beszélünk róla, ugyanarról szoktunk beszélni, mondjuk, hogy Pistike összetörte reggel a poharat. És ezt este a... Nagyinak is elmondják, hogy képzeld a nagy összetörte, nagy összetörte Pistike a poharat, jaj de kár, ha nem törted volna össze, most meg lenne mindenkinek, kell venni egy újat, stb. Tehát az emberi beszédnek a lényege az, hogy a közlendő az egy stabil dolog, amit meg kell érteni, és lehetőleg pontosan, hogy ne keverjük össze a zakóval, a, a, meg a subával a bundát és hogy kinek a bundája, és így tovább, és erre szolgál a, a nyelvhasználat szokása, amit nagyon tudálékosan grammatikának, nyelvtannak hívnak, de nincs ebben semmi tan, ezek szokások, amit az emberi a környezetétől eltanul. A nyelvész azonban az egy olyan tudós, mint a botanikus vagy a bogarász, aki... Darabokra szedi azt, amit talál, és rendszerezi őket. És el, így aztán a szövegekben található dolgokat a nyelvészek rendszerezték. Ez a grammatika. Na most az élő embert még úgy nem tanítottak az anyanyelvére, vagy a környezete nyelvére, hogy grammatikát magyaráztak volna neki. Senkinek de az idegen ről azt hiszik, hogy ezt így kell tanítani. Azért hiszik így, mert nem tudták megfejteni igazán azt, hogy mitől ismerjük meg az anyanyelvünknek a nyelv, a használata gyerekkorban. Ennek a megfejtése pedig nagyon egyszerű. Semmi másból nem tanulunk, csak abból, amit megértettünk. És amit nem értettünk, az elrepül mint egy galamb ignoráljuk nem foglalkozunk vele de megpróbáljuk a tapasztalatainkból kihámozni a lényeget tehát csak a megértés az ami segít és azt pedig hogy a beszédben egy tárgy állandóság van illetlen dolog hirtelen arról beszélni hogy kifehi meg a tehenet Hát, ha erről nem volt szó, akkor azt mondják, hogy de hogy kerül a csizma az asztalra. Tehát a beszéd, tárgyát, illetlenség megváltoztatni. Kapcsolódni kell hozzá. És a kapcsolódásban ból derül ki az, hogy ki beszél kihez miről. Itt például a hallgatók, meg vagyok győződő, most tudják, hogy te vagy itt egy stúdióban a hallgató, ugye szabad itt tegeződni, ha már így, igen, és hogy itt most a vendég beszél éppen a mikrofonba, el tudja képzelni, de arról beszélgetnek, hogy. És ezt el tudják mondani. Semmit nem ismételnek meg abból, ahogy mi itt beszélünk. Azért, mert a nyelvtan ezt lehetővé teszi, hogy mindenki a saját szempontjából érti, hogyha én azt mondom, hogy én akkor te pontosan tudod, hogy kiről van szó, meg a hallgató is. És ez a kifordítom-befordítom, mégis bunda a bunda, ez a lényege. Na most ezt kellett valahogy behozni a nyelvtanításba, úgyhogy a szerencsétlen nyelvtanulót ne próbálják agyonvágni a még az anyanyelvben is sokak számára érthetetlen grammatikával. Hát minek? Pont a grammatika az, amitől egyébként a diákok frász szoktak kapni. De az is tapasztalatom, mert én szoktam nyelvet tanítani, hogy viszont vannak olyan felnőtt diákjaim, akik borzalmasan igénylik azt, hogy ők tudják, hogy mit miért mondanak. Ez abszolút megakadályozza náluk például azt, hogy egész egyszerűen csak intuitíven elkezdjenek beszélni, mert olyan mélyen él bennük azt, hogy beszélni már pedig szabályosan kell úgy, ahogy a táblázatban benne van, hogy fajta ilyen egyszerű kommunikációs lazasságot felülír. Igen. Ennek több oka is van, ez egy nagyon mély, pszichológiai gyökerű dolog, a leglényegesebb az, hogy az illető a könnyebbik utat választja. Nevezetesen a grammatikáról az anyanyelvén tud beszélni, és nagyon okosnak tudja magát mutatni, és azt a bicebocaságot, amit az idegen nyelvű megszólalásnál produkál, azt el akarja kerülni. Így okoskodni tud. Na most Nekem jó 15-20 évvel hogy megteremtettem a nyelviskolámat, ahol hát tilos volt grammatikáról az órán bármit mondani. Természetesen azért ezt a szabályt megszegték, de ez a villámnyelvtanároknak a tíz parancsolatában szerepelt, és azért van a tíz parancsolat, mert azt is megszokták szedni károlyat parancsolni, aminél nincs hajlandósága megszegésre. Tehát a, a diákok imádnak okoskodni, kérdezősködni, miért és miért nem, és itt tovább. Ez a dolguk egyébként, nem? Nem. nem. Megfigyelni, rájönni, fölfedezni a dolguk. Például a mi a Ihajbunda, Csuhajbundánál, ha a kenyér is előkerül, ami nagyon finom egyébként, akkor már lehetne okoskodni, és ha a foci meccsnek a megbundázása is előkerül, akkor még inkább. És akkor lehetne még előadást tartani a metaforákról is. Hát Isten őriz. Mindig az adott dologról, a pillanatnyi értelmében használunk egy kifejezést, és azt kell megfigyelni, hogy az idegen nyelvben hogyan használják. Na most, ha lehetővé teszed azt, hogy ő az égvilágon mindent értsen, amit csak hall idegen nyelven, ez az első. Uh -huh. És lehetővé teszed azt is, hogy ő egy nagyon szűk repertoárból, de tudjon valamit mondani, uh -huh. ha kérdezik, mit ért, akkor tudsz vele beszélgetni. És abban a pillanatban nem akarja tudni a miértet, meg a hogyanját. Uh -huh. Csak ez jelenti, így mondják, és elismétlés. Örül, uh -huh. ha sikerül neki. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag úgy tanul meg kommunikálni és beszélni, hogy nem kell azzal foglalkoznia, hogy mit miért tesz, hanem először, mint a gyerekkel, elkezdi megfigyelni azt, hogy a tanár mit mond. És utána... Bocsánat, kezdjük az előszörnél. Ha a tanár megmondja azt, hogy most azt fogjuk mondani, ugye arról lesz, hogy foglalj helyet. Foglalj helyet, uh -huh. asszéjébú. És akkor azt mondják, parancsoly. hallottad, asszéjébú, ismételd el, mondd ki te is, asszéjébú. Uh -huh. És akkor ez, ott van a mozdulat, ülj le, érte. És ha a következő kérdés az, hogy szeretnél te is leülni, Uh -huh. vagy, vagy, vagy nem szeretnél leülni? És ez is elhangzik most idegen nyelven, elismétli, és ha neki van erre válaszrepertoárja, például azt tudja mondani, hogy nem is tudom, uh -huh. akkor ő erre felel. És ha te, mint tanár azt mondod, hogy aha, tehát nem is tudod, hogy szeretnél elleülni, uh -huh. mondod el magyarul. Uh -huh. és elmondol rosszul, vagy hotent, ottául mindegy, uh -huh. ebben a pillanatban érti az egész szituációt, mint az, hogy Pistike összetörte a poharat, uh -huh. tudja, hogy miről van szó, és kapcsolódhat hozzá. És ha most beszélgetünk és egy osztályban uh -huh. sokat vannak, akkor a következő dolognál az, hogy elfordulok a tőled, és máshoz fordulok, és azt mond, kérdezem, hogy tehát a mása, jól értettem, nem is tudja, hogy szeretne elülni, vagy nem. Uh -huh. És már is ugyanarról a bundáról beszéltünk, csak kifordítottam, meg befordítottam. Vagy gallérja van, vagy nincs neki, nem tudom már. Ez a dolog lényege, hogy a tárgyat kicsit módosítjuk, de a beszéd uh -huh. szituációt, hogy teszolsz, én uh -huh. igenlőleg tagadólag. És a másik, ebben van benne az egész grammatika. Nincs itt mit kérdezni. Hát világos, hogy elfordulok tőled, és egy férfihez szólok. És úgy beszélek róla, talán oroszról annyit még tudok, hogy a na, uh -huh. ő de nő nem bemondom, akkor nyilvánvaló mindenkinek, hogyha ő férfi volt, hogy nem róla van szó, vagy nem egy másik férfiről rögtön szelektáljuk, mert hogy oroszban ezt megkülönböztetjük, vagy németben és angolban ugyanúgy, vagy franciában. Csak mi magyarok nem teszünk különbséget itt. Ugye én tegnap néztem egy órát, mielőtt mi most már elkezdtünk beszélgetni, ahol a tanár magyarul mondta el először a szöveget, vagy ha nem is a tanár, akkor megjelent egy kép, amik általában egy ilyen nagyon vicces, barátságos képek voltak, és akkor a képen megjelent, éppen angol órán voltunk, tehát megjelent angolul. De a lényeg az, hogy nagyon sok olyan nyelvtanítási módszer van mostanában, azt hiszem, hogy talán ezek a legdivatosabbak, amelyek azt mondják, hogy egyáltalán nem kell megszólalni magyarul. Itt pont arra épül a dolog, hogy először tudod, hogy miről lesz szó a saját anyanyelveden, és utána hangzik el idegen nyelven, azokban a különféle variációkban. És aztán majd visszatérünk arra, hogy hogy történnek a reakciók. Igen. Na most, ha nem szólal meg a tanár magyarul, akkor sötétségben hagyja a tanulóját. Ha magyarul megmondta, hogy mit fog mondani, akkor onnantól kezdve a tanuló azt figyeli, hogy abból, amit hall majd idegen nyelven, uh -huh. mit ismer föl. És kitalálja, hogy amit nem volt ismerős neki, az pedig mit kell jelentsen. Azaz felfedezi a, a nyelvet, nem úgy, hogy Először mutatok egy érthetetlen abrakadabrát, vagy valamit, és utána szavanként lefordítom. Uh -huh. Ez értelmetlen, bár nagy hagyománya volt a nyelvtanításban, és ez állandó fordításra késztette az embereket. Az én 23-25 évvel ezelőtti találmányom, vagy újításom az volt, hogy fordítsuk meg a sorrendet. Uh -huh. először magyarul közöljük az, hogy mi fog elhangzani. És aztán jön az érdekesség, hogy most már garantáltan értem, uh -huh. hogy mit mondanak, és a minden egyes mondat, ami elhangzik, az érti az összes tanuló uh -huh. ettől. És ha ez többször ismétlődik, akkor legközelebb már nem kell elmondani magyarul, mert a hangzásáról ráismer. És ha ezt egy Kis blokkokban csináljuk, hogy három-négy mondaton végigmegyünk így, hogy magyarul-angolul, magyarul-angolul, és így tovább. És aztán az első, második, harmadik és negyedik mondat, ezt a történetet mindenki, mindenki kivétel nélkül másodszorra már anyanyelven érti, követni mm -hmm. tudja. Akkor... Még három vagy négy mondatot hozzáteszünk így, és azt a blokkot is megmutatjuk egybe, és azt érti. Na most akkor az elejére visszamegyünk, és most már az első hét-nyolc mondatot egybefüggően csak angolul hallgatják meg, és megdöbbentő módon mindenki érti. Na most a villámtananyag, ami az ősi, hanganyag volt, az így készült el, és mondjuk, hogy egy 30 mondatos akár akármilyen előismeret nélkül, mondjuk egy francia nyelvleckének negyedik nyelvleckével kezdve, ha te meghallgatod, akkor meglöbbensz az élményen, hogy amiből egy szót nem tudtál az elején, uh -huh. azt, ha így végighallgattad, akkor a végén, végigmondva az egészet franciául, végigérted, hogy miről beszélnek. Tehát nincs szavakra bontva, nincs grammatikázva, hanem a hangzás ismerőse ala alapján megérted a történetet. Ha ezeket az élményeket halmozzuk, akkor a megértésből, és nem az értetlenségből, nem a káoszból egy sűrítményt csináltunk úgy, ahogy az anyanyelvel sose találkozol, mert ott minden bizonytalan szegény gyereknek. De akkor, akinek már van egy anyanyelve, azt miért kényszerítjük be egy káoszba, ahelyett, hogy előre megsugnánk neki, hogy mit fog hallani. Na most ez 30 év alatt tökéletesen bevált, és azok az emberek, akik ö, azt hitték magukról, hogy ők ö, ö, nyelvi antitalentumok és képtelenek egy idegen nyelvet megtanulni, azok sikeresek voltak vele. Azok, akik diszlexiások, és akik azt hiszik, hogy van nyelvtanulási nehézségük, azoknak semmi nehézségük nincs, mert nem kell ehhez olvasni, hát hallja. És magyarul is megtanult. A megértett dolgok fölhalmozódásából csak nem kapja úgy, hogy mindent ért. Ezért ez sokkal-sokkal gyorsabb, mint az anyanyelv tanítás, vagy ha kivágnak egy idegen nyelvi közegbe, és ott semmit nem értesz. Körülvesz a káosz, és hát bizony hetekig tart, amíg kezdesz értegetni, és ha kikerül egy gyerek mondjuk Angliába, akkor, és már előtte tanult is valamit angolul, akkor is körülbelül három hónap mindennapi iskolába járással, amíg rááll a füle és a szája. Ezt lehet megkönnyíteni avval, hogy az anyanyelven minden mondatot egyszer és egyetlen egyszer kell elárulni magyarul. A mi tanító lejátszásunk, hangfeldolgozásunkban hétszer ismétlődik. Először mondatunkként, és utána már összefüggésében uh -huh. és végig minden ismerőssé válik, ha hétszer hallottad. Gyakorlatilag ez kicsit olyan olyan meseszerű ez a hétszer, ugye? Tehát, hogy ez a hét, az különben is egy ilyen nagyon jó kis mitikus szám gyakorlatilag az emberek nagy része ö, vizuális. Azok, akik inkább vizuális típusúak, meg a vizsgáink is, írásbeli vizsgák, és ilyen vizsga központú a nyelvtanításunk is egyébként. Azok mit csinálnak a te módszereddel? Működik ez egyébként? Boldogok vele. Na mesélje, hogy lesznek tőle boldogok? Teljesen mindegy, hogy vizuális vagy, vagy auditív, vagy, vagy éppen a tapintás az, uh -huh. ami és az alakformázás az, ami számodra a képzeleteben uh -huh. a döntő faktor, beszélni a hangzás alapján tanultál meg. És hiány, hát nézheted a beszélő arcát és a mimikáját, de a beszéd, az auditív input, és találgatással megy az, hogy vajon mit hallunk? Nem a hangokat szoktuk analizálni. Szoktam ezt erre példaként mondani, hogy paprika és pamaricsom kell a becsókészítéshez. És ezt mindenki érti, még a jó beszédfelismerő kompjúter is, és korrigálja a paprikát paprikára, és a pamaricsomot paradicsomra. Nem a hangok alapján beszél, értjük a beszédet, hanem annak alapján, hogy mi az az ismerős dolog, amit ő mondani akarhatod. Ettől értjük meg a beszédhibásakat, ettől értjük meg a gyerekbeszédet, a dadogókat, a racsolókat, a hadarókat is. Tehát a, a beszédritmus az nagyon fontos. Ha az nem stimmel, akkor semmi nem stimmel. Uh -huh. Egyébként Gyerekkoromban volt egy ilyen franciással hangzó mondóka úgy szól, hogy papila padon labán szőr, ez a pap ül uh -huh. a padon lábán szőr uh -huh. Mondat, de ha valakinek úgy mondom, hogy papila padon labán szőr, az nem érti, mert nem megfelelő a ritmusa, a hangsúlya. És az idegen nyelvű beszédeinkben pont a, ritmusa a töredezett. Na most, hogyha erre tanítjuk meg, hogy anyanyelvi kiejtésű mondatokat hall, és nem a tanár kiejtését, akármilyen jól is legyen az uh -huh. övé, hogyha nem anyanyelvű, akkor az bizony valahogy bicebóca lesz az anyanyelvihez képest. Ebből szemben a mi anyanyelvi kiejtéssel tanulták. Úgyhogy az egyik jó barátom Amerikában, egy bányászati egyetemen professzor, és a második feleségét Magyarországról importálta, és ő nem tudott angolul. Úgyhogy nálunk tanult. És utána odakint az volt a megjegyzés, hogy milyen érdekes, hogy Cegyuri Azért nagyon erős magyar akcentussal beszélsz, és a feleséget pedig milyen szépen. Egyszerűen azért, mert ha valaki könyvből tanulja, hibásak, pláne, ha betanulja a szavakat, tehát garantáltan rossz spiritusban tanulja meg. És utána az darabos, egyenként épített lesz, abból jó gördülékeny beszéd nagyon sokára alakul ki. Evel szemben, ha valaki rögtön a jó uh -huh. ismeri meg, az nem foglalkozik vele. És mert... könnyen ért. Nem az az izgalmas, hogy ő szimpatikus legyen a hallgatóságnak, és megdicsérjék. Az a lényeg, hogy ő értse meg az anyanyelvét, mert azt a beszédritmus alapján ismerjük föl, és találjuk ki, hogy mi a csodát akart mondani. Egy én így gyúszizásnak szoktam mondani azt, amikor a az angolok a do you see kérdést, hogy ugyan már látod, Az úgy elnyelik a do hogy, hogy abból a do, a ju, se a do, se a you nem hallatszik külön, hanem nem you mm -hmm. és csak a do nél a szín van a hangsúly, vagy bármi egyébnél. Ezeket kell a nyelvtanulásba megszokni, és Isten ments, hogy valaki otthon hibásan rögzítsen idegen nyelvű szavakat, szöveget, memoriterként tanulja meg, mert az garantáltan hibás. Mere Sándor mondta, hogy minden nyelvnek megvan a saját magadallama és zenéje, és mindegy, hogy érted, vagy nem érted, de először csak hallgatni kell magát a nyelvet, hogy megértsd és megérezd annak a zenéjét. Igen, én is találkoztam vele a Véleményem, és azt gondolom, hogy aki nem tud ennél jobbat, hogy rögtön értsed is, akkor annak ezt kell csinálni. A rettentősök időt el lehet vele fecsérelni. Ovodába el lehet küldeni a gyereket, és... Rigmusokat tanul meg, megtanítják neki angolul. ABC-t énekelve fogalma sincs, hogy mit énekel, de elmondja a hét napjait is, miközben magyarul is se tudja, hogy a csütörtök után vagy előtt van a ked, pláne nem angolul, de a mondókát megtanulja. Ez energiafecsérlés, mert kizárólag a megértett dolog az, ami a és a jól megértett dolog az, ami a nyelvtudást adja. Evel a módszerrel a Váci Püspökség iskoláit, a, ennek a módszernek a licencét megvásárolták. És ott példának okáért, arra vagyok nagyon büszke, hogy első osztályban és másodikban elkezdték ezekkel a történetekkel tanítani a nyelvet, angolt, németet, úgy, hogy hát ezek a gyerekek még írni se tudnak. De a történetet értik, elismételni a mondatait uh -huh. tudják, gyönyörűen, és néhány kifejezésre megtanítják őket, mondjuk a németben azt, hogy ja és a nein, és még azt is, hogy jajn is van a németben, ami a bizony igenis, nem is. És ha kérdezősködik a tanár adott esetben a leckével vagy egyéb kapcsolatban, akkor már ennyit el tudnak mondani. És itt van 240 válaszkártyak, gyűjtemény, ez a STT kártya, Student Talking Time, tehát uh -huh. tanulóbeszédhez, hogy legyen egy válasz válaszrepertoárja. Megtanítani neki egy csomó időhúzó kifejezést. Például az, hogy tulajdonképpen, vagy nézd, vagy tudod. Uh -huh. És így tovább. Hát ö, Angolból olyan 300 körülét gyűjtöttünk ki, ebből 20-24-et tettünk bele ebbe a gyűjteménybe. A németben 40 hasonló kifejezést tettünk kártyára, nem azért, hogy ezt ö, megtanulja, hanem ezek közül néhányat tanulja meg rutinasan használni. Igen, a tegnapi órán tapasztaltam, hogy amikor a tanár kérdezett, akkor a tanuló elővette a kártya gyűjteményét, fel volt készülve arra, hogy nagyjából milyen típusú kérdések lesznek, és akkor itt a bizonytalanságtól az igen, nemes válaszokig, a visszakérdezésig, különféle rendszerekbe vannak sorolva, különféle kategóriákban vannak, hárítás kategória is létezik, és akkor a kategóriát választva elővette egy hát számára szimpatikus választ abból a kategóriából. Így aztán a tanár mindig másképp reagált, attól függően, hogy a tanár éppen melyik kategóriából gondolta, hogy válaszol az adott kérdésre. Itt én azt látom, hogy miközben ugye elolvassa magyarul, tehát tudja, hogy mi az, amit mondani fog, azért látja leírva is. Tehát, hogy az írás képe is meg lesz ugyanezeknek a szavaknak, mondatoknak. Hát az első osztályosok azok ugye Hát Nyilván nem az első osztályosoknál. De, tehát ez a kártya nem azért van, hogy én most elolvassam és onnan olvasva mondjam, hanem ránézek és emlékeztet csak arra, hogy mit akarok mondani. Uh -huh. Tehát, hogyha a akarom mondani, a Gyusit, eh, akkor csak a szándékomnak megfelelően ilyen vagy olyan kártyára pillantok, hogy mit készítettem be, hogy a mai beszélgetésen mi az, amit begyakorolni akarok. Mert hogyha ebből a 120 kifejezésből négyet, 16-ot már használtam háromszor, ötször uh -huh. netán, és sikerrel használtam, akkor az élethelyzetben, amikor azt akarok, úgy, úgy akarok felelni, akkor automatikusan a számra jön. És az a ö, profi nyelvtanuló, aki mit szó, azt mondja, hogy hát én tudok jól használom a németet, vagy az angolt, oda odaadom, hogy kerest ki akkor ezek közül azt, amit nem szoktál használni. És akkor kiderül, hogy hoppá igen, igen, igen ezt, ezt nem szoktam, azt. És akkor, na no, hát akkor Készítsd is bemagadnak azt, és uh -huh. gyakorolj valakivel. Még csak nem is kell, hogy idegen nyelven kérdezzenek. Tehát kérdezős magyarul, és ő profi módon felelhet neki, németül vagy angolul. Akár ezek közül a kifejezések közül, és ez egy jó játék. Mennyi idő alatt állnak tanárok? Mondhat, hogy vannak olyan iskolák, ahol itt tanítanak, Mennyi idő kell ahhoz, hogy a tanárok átálljanak, hiszen nem ezt tanulták, nagyon sok mindennel szembe megy, amit általában csinálnak az órán? Mondjuk azt, hogy az égvilágon mindennel. Tehát kivétel nélkül mindennel, egyetlen egy dologgal nem, az idegen magával. Uh -huh. De egyébként a szótanulást tiltjuk. Azért tiltjuk, mert megtévesztő. Tehát például, ha megkérdezem azt, hogy hogy mondják oroszul azt, hogy ő, akkor erre nem az a válasz, hogy on, a, na, á, no, hanem az a válasz, hogy sehogy. Oroszul nem tudják azt mondani, hogy ő. Hogy ez bármelyiket jelentse. Nekik tudniuk kell, hogy gyerekről van szó, vagy nőről, vagy férfiről. Különben nem tud róla beszélni. Vagy azt mondja, hogy on Iliana, nem? Mm -hmm. Igen, tehát tudni kell a nemet, az biztos. Igen. Akkor pedig megtévesztettük azt, akinek azt mondtuk, hogy a hísi itt, az azt jelenti, nem. bocsánat. <gül> tehát megtévesztettük azt, akinek azt mondtuk, hogy hísi itt, az azt jelenti, hogy ő. És megtanulja oda-vissza. Mert a sí is azt jelenti, hogy ő, csak tudjuk, hogy csajról van szó. Meg a Ittről is, stb., de a hísi itt az nincs. Uh -huh. Sem sorozatban, sem egyenként. Uh -huh. És mehetnénk tovább, teljesen megtévesztő félrevezető, hogy a számtalan jelentés közül egyet kiemeljünk, és azt bemagoljuk. Az én számomra például nagyon emlékezetes volt, a németben van a némen ige. Amiről én megtanultam, hogy az fogni-venni. És a magyarul a fogni-venni, az kézzel való értenyúlás és megragadása a dolgoknak fogni-venni. Igen ám, de a németnekben nem. Azt mondják például, hogy némenzi plac. És bizony az ülepét teszi az ember rá a székre, és az is némen. Uh -huh. Sőt, amikor beszáll a vonatra... Uh -huh. akkor wirt némendi bán mondja, mert a lávával érintve belép az autó uh -huh. tehát nem azt jelenti, hogy fogni venni. Ezt én úgy tudtam meg, amikor a német partneremtől megkérdeztem a metró megállóba, hogy miért mondják azt, hogy némendi bán uh -huh. mire mondta, hogy hát mutatta hogy hát ezért, mert némendi bán, uh -huh. neki az a fogalma mint ahogy némenszi plác, az sem a kezével kell megfogni mm -hmm. a helyet, hanem bizony másképp. Akkor, amikor így kezdenek el tanulni az emberek, akkor kifejezésekben, gondolatokban fogalmakat elsajátítanak, de mindig egy bizonyos helyzetben. Tehát akkor, amikor egy szónak van, ahogy te is mondtad, többféle értelme, vagy van átvitt értelme, meg fizikai értelme, akkor gyakorlatilag amikor a kifejezésben szerepel valamelyik értelem, akkor helyzethez kötöd ezeket a történeteket, és majd egy másik helyzetben jön elő ugyanaz a szó. Ne figyeljünk a szavakra, mert ez egy rossz beidegződés. Uh -huh. Egy ismerős hangzás, egy ismerős kifejezés jön be. Mondjuk, hogy a bundám és a bundád, uh -huh. és a bundája, meg a bundázni. Ezek előfordulnak, és ezekből, mint az anyanyelvből, nem egyszerre világosodik meg, hogy ez mi vagy az mi. Számomra nagy élmény volt, hogy a lányom mesélt, hogy kikerült Amerikába sétálni, vitte ott a partnere, és rámutatott az utcán, a téren volt egy ilyen műanyag egy csík, amit egy csomag kötözésre használnak, és mondott rá egy kifejezést, hogy teszeszesz valami. Mindegy, uh -huh. hogy mi, nem tud nem érgeztem meg. És ő nem tudta, hogy ez mi. Gondolta, hogy hát ez a műanyag, vagy a szalag, vagy valami. Uh -huh. És aztán otthon, amikor a szemét kosárra mutattak, és is is a szóval illették, vagy adnak a tartalmára, akkor jött rá, hogy azt mutatták neki, hogy ez egy szemét. Uh -huh. az, az, az, hogy én valamire rámutatok egy helyzetben, abból nem derül ki a fogalom. Uh -huh. Nagyon sokféle alkalom kell ahhoz, hogy egyre jobban és jobban megvilágosodjék, nem kell a leckénként annak tisztázódni, hát elég egy fél év alatt, vagy három hónap alatt, uh -huh. hogy tisztázódik, hogy Némenzi Platz, és bizony a Platz az a hely, és az bizony Némolja a Német. Na és akkor mi visszatérek ehhez a fixa ideához, hogy hogy tanulok meg írni? Olvasni? Hát azt gondolom, hogyha a gyerekeknek ráír, akkor írni, olvasni, megtanulni. Amikor már iskolába megy és tudja a nyelvet használni, érti és beszéli, uh -huh. akkor vajon az idegen nyelv tanulásnál mi sürgős van ebben? Uh -huh. Semmi. Semmi. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy egyetlen egy magja van a, beszéd, a beszélt nyelvnek, és ez a beszéd megértése. A belső beszéd. Tehát azt hallom, hogy pamaricsom, vagy dadob, vagy radicsom, és azt belül korrigálom magamnak egy uh -huh. alapzatra paradicsom. És ahogy tudom, ki is mondjam, vagy racsolva, vagy pahagycsom lesz belőle, vagy nem. Teljesen mindegy. És amikor ez a belső beszéd már kiépült, akkor jön hozzá az, hogy az írásképet hozzávegyük. Ugyanis rendkívül érdekes dolog, hogy hogy olvasunk. Az olvasás az egy halucináció. Ránéz, mint a kotta. Ránézek a kottára, én nem tudok kottát olvasni, és nekem az egy mákos tészta. Uh -huh. Ránézek egy könyvlapra, és az nekem egy mákos tészta, és nem jelent semmit. És ha megtanultam olvasni, akkor belül halucinálok hozzá egy dallamot, egy ritmust, vagy bizonyos szöveget. Uh -huh. Na most, akinek a belső beszéde még nem működik, az miért halucináljon? Nem tud jól, uh -huh. csak rosszul tud. Uh -huh. Hibásan, rossz ritmussal, rossz kiejtéssel fogja kibetűzni a szavakat, és ha ezt úgy írták le németül az anyát, hogy mutter, két tével, akkor ő muttert fog mondani, a mutter helyett pedig azt a német azért írja ilyen két tével, mert kemény rövidté. Uh -huh. Gyakorlatilag ez... Visszamegy a gyereknek a nyelvtanulásához, Igen. viszont látjuk azt, hogy az iskolákban valószínűleg sok mindent nem az alapján tanulnak, ahogy természetes módon tanulunk, hanem talán ahogy egyszerűbb tanítani, vagy ezt most nem, így nem tudom nem, megérteni. Ennek mert, oka van, ez a nyelvoktatásnak, a nyelvpedagógiának egy nagyon érthető, logikus tévejgése. Induljunk legalábbis az európai napból. Induljunk ki abból, hogy a középkorban művelt ember az volt, aki tudott latinul, görögül, mert úgy jutott hozzá uh -huh. az ismeretekhez, írott formában. Az volt az oktatás nyelve. Azt neki, meg kellett tanulni az írott szöveget megfejteni. Az egy rejtvényfejtés. Uh -huh. Nem volt beszélt nyelv. Akkor ahhoz megtanították a grammatikát, megtanították a szavakat, uh -huh. és abból meg tudta fejteni a dolgot. Uh -huh. Na most. Akik műveltek voltak, és idegen nyelvet is tudtak, azok így tanították utána az idegen nyelvet, mert erről sokat lehet beszélni, és meg lehet tanulni. Csak attól nem lehet megtanulni a nyelvet. Uh -huh. És a Stephen Creshen amerikai professzor, ő volt az, aki elsőként... Legalább publikálta azt, hogy kizárólag a megértésből lesz a Ez mikor tudás. volt? Ez valamikor a 70-es években. Uh -huh. Tehát ő nálam egy évvel fiatalabb, de ő rögtön nyelvészként kezdte, uh -huh. és ezek a Kresenyi cétizései. Én azonban előtte sok évig gépészmérnök voltam, és csak aztán 50 éves koromban lettem nyelvfilozófus, aki elkezdett a nyelvoktatással foglalkozni, és véletlenül, de rájöttem erre, hogy az anyanyelven uh -huh. biztosítani kell a megértést, uh -huh. mert ha nem érted egy leszkednek egyetlen egy mondatát, akárhányszor ismétlik, nem fogod sosem megérteni az uh -huh. ismétléstől, csak valamitől, amitől megfejthető. És miután én rájöttem erre a megértés fényében való nyelvtanulásra és a magyarnak a használatára, szlovákoknál a szlovákra nyilván, vagy, és így tovább, utána jártam be a magam útját és hál' Istennek messzebbre jutottam, mint Kresen, mert Kresen a tanárokat képezte és úgy propagálta a katedráról. Én azonban a gyakorlatban a nyelvtanulókat szolgáltam ki. Megjelent a könyved a kvantum nyelvtanulás. Igen. Mitől kvantum egy nyelvtanulás? Hát a kvantum szó az azt jelenti, hogy egység. És a beszéd egység az nem a mondat és nem a szó, hanem egy olyan kifejezés, amit én automatikusan egybe mondok ki, és amikor elkezdem ennek a kimondását, automatikus kimondását, uh -huh. tehát az e imént, amikor elkezdem ezt, akkor ez egy kvantum. Mondjuk a tudja az ördög például? A tudja az ördög is egy beszédkvantum, uh -huh. és amíg a ki nem mondtam, és a végére nem értem, addig kötelezően figyelem magam és nem tudok másra figyelni, csak arra, hogy hibátlanul, hogy hogy mondom ki. Tehát ezt az automatizmust kontrollálom. És akkor jön egy pici beszédszünet, uh -huh. ahol kiválasztom a következő beszéd, kvantumot, és azt kezdem el automatikusan kimondani, és megint arra kell figyelni. Tehát a figyelem beszéd közben... Egységről egységre, úgy, mint járás közben lépésről lépésre kell, hogy odafigyeljek, mert különben elesem, elbotló, megbotlik a nyelvem, és így tovább. Tehát pontosan olyan, mint a járás, hogy én itt ülök, és ha oda akarok menni a sarokban lévő székhez, akkor föl kell állni, erre kell figyelni, hogy ezt jól csináljam. Aztán Két lábról egyikre áthelyezem a testsúlyt, és a másikkal előre lépek, aztán áthelyezem a testsúlyt, és akkor ott leszek, és meg tudok torpanni, vagy tovább megyek. És ezek a beszéd egységek, ezek a beszéd lépései, és ezeket kell tudni használni, és menet közben akár korrigálni. Ez az, ami a természetes nyelvtanulás, vagy ha tetszik, a kvantumnyelvtanulás. Hát akkor most az anyanyelvi tanároknak valójában annyi abból, amit, amit mondtál, mert hogy rengeteg olyan anyanyelvi tanár van, akik nem beszélik egyébként azt a nyelvet, amilyen nemzetiségű tanulókat tanítanak. Ez nem a mi magyarországi problémánk többnyire. Ez a világ problémája különösen akkor, amikor itt a migránsok a különféle anyanyelvűek áramlanak be, és meg kell tanítani mondjuk dánul őket, vagy svédül. Nem kis probléma. Erre is van megoldás, mert az én programommal meg lehet csinálni azt, hogy kiki -ki adatbázisból a saját anyanyelvén látja, mondjuk majd az okostelefonján, azt, hogy mit jelent a következő mondat, és aztán a célnyelven hallja, uh -huh. és a többiekkel együtt elismétli. Ezt a mai világban meg lehet már csinálni. De a, nem a tanároknak, hanem a nyelvtanulóknak fellegzett be. Mert a nyelvtanárok vannak többen, és nem a tanulók határozzák meg, hogy hogy kell őket tanítani. Hanem a tanár és hát képzeld el azt a nyelvtanárt, akinek azt mondják, hogy most pedig tilos neked, szavakat tanítani, tilos neked nyelvtanról magyarázni, és így tovább, ebben szemben mindenben a megértést kell garantálni, és ahhoz használd a, a tanuló anyanyelvét, ha tudod, hanem akkor segítsd ki uh -huh. magad a, a, a, a erre a fiatal nyelvtanárok azok hajlandó, az idősebb nyelvtanároknak egy része hajlandó, egyáltalán, hogy kipróbálja. Tehát a Váci Püspökség által föntartott iskolákban összesen körülbelül 100 nyelvtanár van, 70-nek tartottunk bemutatót arról, hogy milyen elvek szerint mehet a tanítás, és utána azt mondtuk, hogy lesz a tanároknak egy kiképzésük, egy kétnapos tréning, szombat-vasárnap, és utána aki akarja, megkaphatja kipróbálásra. Erre 28-an jelentkeztek. Aztán megkapták kipróbálásra, és talán a fele maradt meg, és egy része pedig visszatért arra, hogy hát neki ez vagy. Akinek megmaradt, az meg esküszik rá, és azt használja. Az igazi probléma az, hogy még a kollégákkal, meg a szülőkkel is mennyi probléma van, mert hogyha nem adhat a tanár házi feladatot, mert avval csak rontja. Uh -huh ott az órán tanulja meg mindenki a nyelvet, és mindenki. Aki részt vesz a munkába, az elkerülhetetlenül megismeri, átveszi, érteni fogja és használni fogja a nyelvet. Igen, de az okoskodó értelmiségi szülő az rögtön azt kérdezi, de miért nem tanítják neki, mit bohóckodnak itt az angol helyett. Tudni kell a past perfect and t ugye, igeidőket, holott Isten ments, hogy ezt valakinek tudnia kelljen. Abban a pillanatban belezavarodik. Erről nekem nagyon kedves emlékem van, hogy Karl Popper, ő egy, azt svájci filozófus, mondta egyszer azt, hogy a Katica Bogár megkérdezi a száz lábút, Mondja neki, hogy mondta -e százlábú, Nekem csak hat vagy 8 láb, lábam van, és azt is elég bonyolult nem, Hogy csinálod te a száz lábaddal? Elgondolkozott a száz lábú rajta, és azóta nem tud járni. Hát azt gondolom, hogy ennél jobb végszó nem is lehetne, úgyhogy tanuljunk meg külföldiül járni, hogyha már címet nem tudnánk ennek adni. Minden esetre egy teljesen új megközelítéssel találkoztunk. Én köszönöm szépen Makara Györgynek, hogy itt volt velünk, és hallgassuk a nyelv zenéjét, de legjobb, hogyha értjük, és utána pedig tudjuk is, hogy mit mondunk majd. Majd, ha megtanultunk beszélni, akkor megtanulunk írni, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én megköszönöm a lehetőséget. A végtelen mai vendége Makara György nyelvfilozófus volt. Köszönöm, hogy velünk voltak, kívánok Önöknek további nagyon szép estét, és ne feledjék, még mindig tart az 1%-os időszak. Hogyha még nem rendelkezek mindenképpen rendelkezzenek az 1%-ukról, hiszen ez pontosan az a két 1%, amiről Önök pontosan tudni fogják, hogy mire költik. Ha az egy százalékunkat nekünk adják, mi remek műsorokat készítünk önöknek belőle, és az adószámunkat meg tudják nézni a honlapunkon a www.civiradio.hu vagy a www.civiradio.net. Legyenek jók, és érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik önöktől a műsorvezetőn.